салони, що гріли руки на боротьбі з зайвою вагою. Зате процвітали заклади для пиття. Кабінет міністрів визнав, що рідину, особливо алкогольну, нічим не заміниш. Зрештою, спеціальним законом було затверджено право народу на шкідливі звички. Тому спиртне, каву, тютюн і наркотики продавали відкрито, від егідою уряду. Єдиним соціальним прошарком, що принципово відмовився від гранульованого харчу, був клан. Товариство авторитетів визнало комбікорм явищем принизливим. В цьому середовищі відрощування черева заохочували як норму, як елемент стилю. Їли тут багато, часто – Бучні посиденьки влаштовували майже щодня. Дабл Декер, як асоційований член клану, дотримувався тих же натуральних принципів, проте підлеглим нічого не нав'язував. Його заступник Кракс дзюбав самі лише гранули, критично позираючи на шефове пусце. У клану було своє розгалужене господарство – у якому активно знаходили нові види їстівних тварин. Деякі з виведених істот були придатні для споживання сирими, як то кислотні коропи, ящірки м'ясної породи, бронтозайці, пухнасті піпи, мускульні слимаки. Всю цю біомасу даблдекер споживав і мав свої стійки гурманські преференції. Кислотних коропів він любив більш ніж армаду. Цей канцерогенний смак зеленавої рибини, що розквітає у роті фантастичними солодощами, заради нього одного варто було терпіти. Клан з усім його виводком, скажених Наполеонів, гранули комбінованого корму у директора видавництва викликали щось на зразок дитячого страху кастрації. Банч Педейра прослухала голосові повідомлення від матері. Мати нарікала, що забула, у якому із ста демонстрованих серіалів клонована дівчина втратила дитину, а головний кіборг – оперативну пам'ять. Мати потерпала від безсоння, і їй конче необхідно було прожити ці сюжети до щасливого кінця. Утім, вона нічого не могла сказати, напевно. Можливо, пам'ять утратила дівчина клон, а дитину не доносив кіборг. Можливо, вони герої зовсім різних серіалів? В кожному разі Леоліза Банч-Педейра, як чуйна донька, була приречена невідкладно розбиратися у ситуації. Матеріні жалі, намотані на звивини автовідповідача, звучали майже потойбічно. І у Банч Педейри знову зажевріло те безпідставне почуття вини перед батьками. «Як не живи, що не роби, а перед ними завжди буде соромно», – мовила Банч Педейра до своїх лимонних дерев. Її лимонний сад затопив всі підвіконня просторого світлого помешкання. Якби хто-небудь навідався до неї у гості, його б запаморочило від цього білого воскового цвіту, від запаху цитринової цедри. Але до неї давно вже ніхто не ходив. У цьому домі жилали швона, її пещені пажі лимони. Комбінат висмоктував ті сили, котрі можна було б ужити на спілкування, а основний тягар її престижної посади полягав у тому, що доводилося уособлювати жорстку дисципліну, субординацію і ієрархію і дух статуту. Банч Педейра наростила панцир Мегери, а під ним ховала чуттєве душевне філе. Вона підрізала кілька лимонних гілочок. Зірвала жовто-золотий соковитий плід і прокусила його. «Це любов», – подумала Банч Педейра. «Любов така ж кисла на смак».